på Leva Life, en ny intervjuserie från Rodeo och son, där jag som ett Jenny sett träffar kreativa och coola personer som vi gillar lite extra för att ta reda på vad de egentligen är intresserade av. Vi snokar reda på specialintressen, hemliga talanger och hur de allra helst spenderar sin tid. Justfin Jinder, välkommen hit. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. <laughs> vi pratar precis som att äh, alltid när vi gör radio tillsammans så kommer du men äh, liksom <laughs> jag <är alltid> ska <laughs> säga, så raspy är allt i bakgrunden. Så är det inte <laughs> rätt? Ja, men jag vet inte. Jag har ingen sex. Yes. Nej men nej inte så mycket längre. Men igår så firade jag en födelsedag. Så det är, det är ju ändå legit. Ja, precis. precis. Om, om man följer dig på Instagram så har man sett dig i en öken på en kamel med Marcus Kronegård. Mm. Jag måste bara börja med det. För, hur, vad hur som händer? Vi har spela in en tv-serie. Mm. Så vi var ute och red på en, eller vi försökte rida på en dromedar. En dromedar, ja. Den var ju så risigt skikt. Den <laughs> så dromedaren typ snubblade och ramlade och gick in i så här taggiga buskar. När ja, mm. får man se det här på tv? Om typ åtta veckor eller så här, i början av sommaren det var spännande. Mm. Du och Jag kommer bara att gå i exil. Ja, det, är, det är inte det här vi ska prata om idag. och mm. Vi ska inte ens prata om din musik. Inte så mycket i alla fall. Det var skönt. Den grammisbelönade popstjärnan kom till studion och vi bara nej, nej, nej. Vi ska, vi ska, <laughs> vi ska prata inte... om det som hon älskar på riktigt. Ja, och uh. vad är det? Harry Potter. Alltså, det här kommer bli så mysigt. Mm, att ni är det är mitt största intresse. Eller mitt största trygghetskälla. I ja, vet. intressant. Mm. Det tänker jag att vi ska gå till botten med. Mm. Um, vad va, va är det senaste Harry Potter relaterade som du har gjort på sistone? Eh, jag kollade om på alla filmerna, alltså typ, jag, titt, alltså jag har ju så här perioder nu, alltså återfallsperioder eh, när, jag, när jag tittar så intensivt Och mycket på Harry Potter eller läser, men då var det att jag tittade på filmerna, alltså typ så här i två veckor. Typ. Nu, nyss? Nej. Ja, eller i vintras, liksom, i januari eller någonting. Så gick jag in i en sån tung Harry Potter-pundar-period. Ja. i <laughs> oh, två veckor. Du, ser du ändå om några gånger? Ja, samma? Alltså, ja. ja jättemånga gånger. Hmm. Alltså när jag inte jobbar. Men ja. alltså, att jag kommer hem och sen bara tittar. Ligger och tittar tills jag somnar. Vaknar, tittar, går till jobbet. Jag bara går hem, går och lägger mig och tittar. Hur, hur känner du dig efter ett sånt, en sån binge? Eh, typ återhämtad. Mm. Det är som att jag samlar kraft. Magiskt kraft genom att gå in i harris värld och ut ur min egen. Gud vara intressant. Mm. I varje leva life-avsnitt så försöker vi ju vrida och vända på någons lite så här okända specialintresse och också gräva tillbaka i tiden mm. för att se när det här liksom kan ha uppstått. Hur mycket av en bokmal var du när du var lite. riktigt liten? Uh, inte så mycket faktiskt. Och att det är liksom... Uh, eller, jag, försö jag har försökt bli det Några gånger av pretentiösa skäl Men inte lyckats upprätthålla det liksom, riktigt uh, så det klart, Jag har ju läst en del Men inte Det var inte ens en barn som nej. kunde läsa När du var fem och, och plöjde igenom det vet jag Alla inte. Nej, nej, Stephen King-böcker <laughs> Nej, verkligen inte nej. Uh, Men vad, vad brukar du liksom Konsumera för slags Porr, Porr, höll jag, på sig. Ja, jag var Pop, populärkultur när du var liten. Uh, nej, men det var ju mest musik. Det var det jag intresserad av. Ja. Mm. Vad lyssnade du på? Uh, Absolut Dance. SOBs, <laughs> Spice Girls, uh, Gs. <laughs> <G> <Och laughs> alltså när jag var riktigt liten. Uh. Michael Jackson. Jag var värsta Michael Jackson-fanet i och för sig. Jag hade bad på kassett som jag lyssnade på, uh, mm. så här, Kommer du ihåg att du kollade på några särskilda filmer eller mm. serier eller nåt? Jag var stor Turtles fan. Mm -hmm. eh, så jag kollade mycket på Törtlarna. Och, eh, spelade, jag spelade mest tv-spel tror jag också. Mm -hmm. eh, så här, Åtta bitars Nintendo, mer än vad jag kanske tittade på tv. Faktiskt. Fanns det så här karaktärer som du fastnade för? Ja, ah, Yoshi. Ja, liksom var mitt favorit. Jag hade Yoshi gossedjur och sådär. Men flydde du in i TV-spelsbad på ja. samma sätt som du flyr in i Harry Potter verkligen Magatomb. Men det är nog lite samma alltså koppla bort världen känsla i det. Mm. Eh, kom ihåg när typ um, Golden Eye spelet, James Bond spelet kom. Att det var verkligen så att, att jag spelade det i så många timmar och verkligen försvann. Mm. Och att tiden började gå så extremt fort utan att man märkte det. det tror jag tror det var första gången som jag upplevde det. Va? När jag läste ett typ par eller spelade tv-spel. Hur skulle du beskriva dig själv som barn? Um, ja, en typ som nu. Jag var nog ganska snäll, eller så här: lugn, hemma, hes. Hes. <laughs> bakfull. Uh, nej, men jag, var väl, jag vet inte. Jag brukar fråga min mamma flera gånger. Hon säger bara att jag var snäll. Men jag var nog inte så här särskilt. Jag var inte introvert och inte över extrovert heller. Jag var nog ganska normal. Med. En vanlig unge. Uh. Och Om du skulle beskriva din barndom för någon som uh. inte kände dig då. Jag har flyttat ganska mycket um, och har skilda föräldrar. Så jag har så här, bott runt. Mm. Uh, så jag bodde i Skarpnäck under längst tid samtidigt. liksom värt lite här ganska idyllisk förort. Mm. så springa mellan gårdar och typ leka. Men fanns det några böcker som du läste liksom innan du hittade Harry Potter som du kommer ihåg som var dina? Men då var nog det var riktigt liten typ hattstugan. <laughs> så bara Elsa alltså och sagor. sagor. Ja. Patsen och Findus läste jag ja. nog lite för länge. Okay. Men 1999 mm. så kom första det här är boken ut Harry Potter, och de visar sten mm. på svenska. Mm. Då var jag elva. Ja. Vad va var du för typ av person då? Jag tror han i tiden. Åh, oh, gud. Då hade jag precis slutat in till stan. Uh, hade pars. Uh, och typ Jag tror att jag var, det var precis när jag försökte ackrediteras. Vad heter A, a, precis. Ja. Nej, nej, jag försökte liksom, typ, passa in För att jag eh, hade lite så här, förortsstil Och så flyttade vi inte till stan um, Och det fick ju, märkte jag ju på en gång Jag fick en så här, bandyklubba i ryggen av en tjock röd Hård tjej som skrek så här: Man kan ta hängselbyxor, det är jävla tönt typ. nej. Så det var nog i den perioden När jag försökte säga: vad är det som funkar här typ. Och då uh. anammade jag lite så här, Kickerstil typ. mm -hmm. eh, Och skulle bli tuff Ja uh, okej okay. um, Um, en svår, det känns som ganska jobbigt. Ja, men det var inget kul. För att jag var ny i så här klassen och fattade inte riktigt Öst malms Och då var det lite att välja mellan att bli brett eller att bli alternativ, eller typ så här cool. Mm. Jag har på typ så här Destiny's Child och så vannbyxor, så då valde jag det. Mm. Um, så det var väl typ där omkring. För jag började ett år tidigare också, så folk de var ju tolv. Det känns ju som en sån där typisk tid där man också, man vet inte om, om man är barn eller Nej, man vill det, vara vuxen. Det var nog det som hände att jag var väldigt mycket barn när jag flyttade dit och hade så här och spelade mm. ingen roll typ. Och, men, och sen så var det så här som att vakna till och bara Gud, det här funkar inte här. Nej. Jag måste bli typ en tonåring och cool. Men samtidigt hemma så äh... fanns det någonting man kunde läsa. <laughs> ja, men hur kom, kom du ihåg när du kom i kontakt alltså, med men, Harry Jag, jag man skulle ju inte våga prata öppet om att jag läste Harry Potter i Nej. skolan då tror jag. Um, jag tror att jag fick en julklappar av en så här slump Eller i födelsedagspresent Liksom mm. av ja, mamma uh, Ja men det var verkligen Vad ska man säga Alltså jag var ju så här på riktigt grät för Att jag inte skulle få gå på Hogwarts Alltså det var ju största mm. första besvikelsen Också över att magi Inte finns på riktigt Ja uh -huh. uh, Också en sån här På riktigt jobbig sak att inse Man kommer alltså, liksom inte få det där begrevet Det här kommer inte hända mig Nej Um, men kommer du ihåg vad det var du fastnade för? Um, men det var nog just den där att det var, alltså det var så himla mycket en annan. Alltså, dels att det var så mysig värld typ, och att det var en annan värld, och att man kom in i det på riktigt att det var så här kopplade bort mm. uh, mycket verklighet. Uh, det lyckas hon ju med. J.K. ja. Kommer du ihåg var du läste den här boken? Första boken vet jag att jag bara läste hemma typ så här, innan jag skulle gå och lägga mig. Jag har ett starkt minne från typ när boken Sirius dör. Att jag fick en sån, alltså det var en så dramatisk upplevelse för mig. För vi åkte bil upp till landet och jag kunde inte gå ut ur bilen för att jag bara grät så mycket. Och kunde, liksom, jag, bara satt, jag kunde inte ta in att det här hade hänt. Nej. Så det var så här: jag var hysterisk. Och det är sorgligaste någon som jag har varit med om. Um, så jag vet att jag läste det mycket när, jag, så så här, när, när vi reste. Så så här. Mm. Du är inte en sån som blev åksjuk och Nej. Så där, spydde i bilen? Om Nej, man men och det än. hade typ inte spelat någon roll då, om Nej. det hade kommit en ny för för De där böckerna kom ju med ganska täta mellanrum sen. Typ en om året, mm. eller ibland två. Uh, och det, det var liksom under din så här, tonår på något mm. sätt. Va? Alltså jag var ju vuxen den sista jag kommer jag bodde ja. i England när den sista boken kom ut jag var i hade ju för att köpa en alltså, när den släpptes klockan tolv. du du var verkligen en uh, hardcore ja. fan Precis. var det någon av dina kompisar som läste nej inte som jag har inte delat det med någon sådär uh. hängde, hängde du någonsin på så här forum och nej det har jag faktiskt inte gjort <laughs> Det är mer på senare tid också som jag tycker att det är ganska roligt att man um, um, går in och kolla liksom, så här, vad de riktiga hardcore fansen ägnar sig åt nu när liksom, det ändå är så här gott ett mm. tag. För då kunde man ju verkligen hänga upp sig på så här, men det var så spännande när nästa bok skulle komma. Det fanns ju liksom någonting i men nu när allting liksom redan är allting ut, finns säga, att folk som ändå hänger sig kvar och gottar ner sig, det tycker jag är väldigt men, göttigt. Som sagt, här, de här åren i ditt liv som den, de måste vara från typ 11 ända upp till 20-årsåldern mm. kanske till och med. Det är liksom så, den tiden i livet som jag också har förtänkt starkast på något vis. Så ganska, du le, le, ja. så är man är kopp nu. Det är så svårt att tänka tillbaka på. Jag vet liksom ingenting om typ, vad som hände när jag var 13. Nej. Jag tycker också det är sjukt svårt att ja, minnas typ, komma ihåg. Uh. Ja, men vad hängde du någonstans? Vet du det? Vad, vad gjorde du på dagen? Ja, då hängde jag... Men då hade jag väl precis så här, tyckt att jag hade blivit väldigt indie. Och hängde i vitan och Jag var på hemmafester typ. Mm. Man var ju för liten för att typ... Alltså när jag var 16 ska jag ju falsklägg och började gå ut. På typ Mättan och Babba och sånt. Mm. Men, legendariska äh, Stockholmsklubbar ja, för indie kids. Men innan dess, vet fan alltså. Jag var liksom ingen... Jag hängde mycket på Skunk, det här chattforumet. Ja. Jag var väl så här... Så här, man hängde hemma på internet typ testade va, i Vad tyckte du var coolt här tiden? tider? Oh, det vad svårt. Ja, du var också så här, jättemusikintresserad. Lyssnade mycket på musik och köpte mycket skivor och sånt där. Så det var väl det som man tyckte var coolt. Mm. Vad lyssnade du på mest? När jag var 13 Ja, eller de där åren när man hittar sin musiksmak typ. Alltså, det känns som att det var liksom väldigt banbrytande när jag hittade Radiohead och Massive Attack, det var typ när jag var tretton. Men innan dess så lyssnade jag försökt, jag ville lyssna på typ lite så här men inte och lite så här rock typ, men fastade väl inte riktigt för det. Uh, jag lyssnade mycket på typ Neil Young och så här gamla gubbar <laughs> tills jag hittade elektronisk musik och då bara mm. oh, okej, okay. nice. Skönt. Uh. När började du göra musik? Uh, när jag var sexton. Och jag tycker det är väldigt samma känsla i det som att säga: men det som är nice med Harry Potter, typ just det här med att här, stänga av verkligheten, det är precis samma typ av eskapism att typ, läsa eller titta på Harry Potter som bara att göra musik. Mm -hmm. Det är väldigt lik. Alltså det här med att stänga av och gå in i någonting, att verkligen bara fokusera på någonting helt annat. Jag tror mm. att det är precis samma så här, trygghetskänsla som man har in i Harry Potters värld. jag nog in i när jag satt och så här, gjorde musik. Men vad är motsatsen till den världen då? Eller tycker du är det är kaosigt i den vanliga? Ja, Man det är till väldigt, väldigt jobbigt, tycker jag. Varför det? Jag vet. jag vet inte. Men det finns ju någonting som är så otroligt mysigt i Harry Potters värld. Eh, och alla hans alltså, karaktärer. Tänk om det fanns en Dumbledore i ens liv på riktigt. Och jag kan inte förklara vad jag tänker på det. Varför det? han <laughs> är så saknar du en Dumbledore. Ja, ja. <laughs> en sån, jag vet inte. En vis snäll gammal man. ja Finns det liksom ingen, finns mo ingen morfar eller farfar eller nej gobbe? Nej. Eller rektor? Har inget... jag, <laughs> jag har inte haft någon göttig rektor. Fan. <laughs> men är det, är det liksom din favoritkaraktär? Eller har du någon? Ja, men jag gillar nog att du gillar gillar. Men serious Black gillade jag nog mest. Mm -hmm. Men det är också så här att jag det kanske är det där att man har dålig relation till sin pappa och sen så att man, skaffade en manliga förebilder i Harry Potter. Och ja. <laughs> vad va, va har Sirius Black som nu... Så här, men jag också är, det här så nice. starka familjebandet att han skulle så här, just göra vad som helst att dö för Harry. Typ, just för han är gud. hans uh, gudfar. Uh. Som man först tog är uh, ond. Mm, precis. Uh, man, han är ju missuppfattad i liksom, alla böcker och så har de en så här, hemlig, hemlig relation för de kan ju inte outa att liksom... Mm. Han, eh, eftersom alla tror att han är ond då, när han inte är det. Mm. Så jag vet inte. Det är... Men upptäckte du det här nu när vi pratade om det? Att bara, shit, det här det är någon slags vad för gud. Ja, ah, kanske. Ah, ja, nej. Men, men serius har jag förstått det. Dumbledore. mig <laughs> misa in i det skägget och bara ah. va. Mm. Men jag bara kände idag att jag gillar honom. Men det skiftar ju väldigt mycket vilka hans uh -huh. favoritkaraktärer är också. Har du Sirius haft så någon nog viktigare när jag var yngre? Han liksom har jag haft en lång kärlek. Man, jag tror inte att man var kär, jag var kär i honom också. Mm. Man, vill ha lite sån, man vill ha en sån kille som är så här en dryg, rolig. Eh, typ så här. man tänker sig att han är svin sexig men fett lojal. Mm. det är en sån kille man vill ha ju. Det är egenskaper som du värderar högt. Ja. Eh, så han var nog kär i mest när jag var yngre. Dumbledore är lite sådär faders... Ah. Har du några hatkaraktärer? karaktärer Jag gillar inte Hermione. Varför det? Ja, Präckt jävla tönt alltså. Hon, alltså jag, men och att jag tror att det beror mycket på hur de har kastat filmerna. No, okay. för att det förstörde väldigt mycket. Jag tycker att hon är så felkastad Emma Watson. Okay. Alltså för att hon blir för, alltså... men ska hon inte vara lite rättfulla? Ska man inte störa sig lite? Nej jag vet inte, och att jag tycker att hon ska vara mycket fulare att hon ska blåsa. Jag irriterar mig på att hon är så typ söt i filmerna, för det är hon liksom inte. Mm, okay. Och hon blir typ grym mer i böckerna om hon får vara blir typ lite fel, men det blir som att hon bara är så präktig och duktig och jobbig i filmerna, och då, liksom, mm, jag, jag hatar hennes karaktär ganska mycket. Hur, hur, hur mycket det, när filmerna kom? Mm. För det var ju inte så långt efter du läste första boken, något, ett par år så alltså första filmen. Var det som du hade tänkt? Nej, Nej. det är också stor besvikelse. Alltså. Ähm. Men plus att Harry också är så felkassad. Alltså han, han är så för ful. Den här, vad heter han? Har du sett bilden när han viker ut sig? Daniel Radcliffe? Uh. Nej, det har jag inte. Jag det är så inte, äckligt, han har så att jag, vill... jag orkar inte med det. Det är så äckligt. Hjälp, jag hoppas att ingen barn har hittat till den här podcasten. Nej! <laughs> alla har ju fått det. Men <laughs> det är så groteskt. Uh -huh. Nej, men jag vet inte, jag tycker han inte alls är som jag tänkte att Harry Potter var i mitt huvud. Nej. Han är också så här, jag tänker att Harry Potter är så här extremt spinkig och liksom så här. Men att man, mer, man, man känner ju inte för Harry Potter i filmerna. Man Nej, tycker okay. inte synd om honom. Man känner inte så här. Han borde vara yntligare liksom. Man ämma ju inte för honom i filmerna överhuvudtaget. I böckerna så är man ju så här. Alltså man älskar ju honom. Mm. Verkligen. Det gör man ju inte när man ser film. Alltså, och det gör jag inte längre sen filmerna kom. Men det, typ av honom. Men det känns lite som att du nästan har lite förhållanden till alla. Ja. <laughs> ja men så är det nog. Ja. Va, va, vad skulle du placera in dig själv i det här universumet? I vilket hus, I vilket hus? skulle det vara? Jag är ju att slidder in. <laughs> Vi har ju pratat om det här ja. förut. Va, varför det? Vad uh, är det som känna För det är alltså för de som inte har läst Harry Potter. Ja, det finns ju det, olika elevhem och det är så det. De är väl oftast onda. Men de man behöver inte vara onda för att titta in De är också så här. Men de är skillade. Och, men har väl inte alltid bara typ så här, För för Motsatserna är Gryffindor som alltid är så här, Modiga, goda, kämpar. Mm. Uh, och sen så har vi haft folk uppe folk är snygga eller lite dumma. Lite hopplösa. Ja. Typ. Uh, uh, men det, det, det, det blev ju en stor chock för mig när jag insåg att de fått paff ofta ser ganska bra ut. Det är också en ganska rolig grej det här med folk mm. som inte behöver kämpa i livet. För att de har så mycket för... Alltså eftersom de är så snygga så kan så de inte. En helt ingenting. slacker. Ja, ja, exakt. Det är lite paff. Och Ravenclaw är då de här pluggisarna. Och så. Ja. Ja. ja, men de är lite, så här, lite smarta. Okay. Så jag tror att om jag nu måste hamna någonstans så tror jag att jag hade hamnat i Slytherin. Ja. För att man kanske inte är en så här dum glad eller jättegod. Utan så här... Vad säger det här egentligen om hur du ser på dig själv? <laughs> jag vet inte. Ja, men man... Också känns så här förmätet och till, så här, klassar sig själv som en Gryffindor. Det är helt sjukt att göra det. Det är ju ett tecken på att man är en osoft person, känner jag. Alltså folk som säger att jag är att då, ja. då är du inte det. Nej. Det är bara en annan som kan, eh, som kan liksom pojnta till att säga att man är Grifinor. Man kan ja. inte säga det själv. Liksom. Nej, men du har, det är nog sant. Då är man ju en vidrig person. <laughs> då är det bara så att jag är en modig god. <laughs> <laughs> Usch. Men, vilken är din ähm, absolutaste favoritmiljö i filmerna? Men Det är nog äh, men framförallt Hogwarts. Jo, ja. det måste ju bli skolan tror jag. Eller dream att få sitta i den här matsalen. För att man är. Jag bara älskar mat. Ja. Man kan bara trolla fram vad som är helst. Det är alltid goda efterrätter på ja. Hogwarts. Men man tyckte väldigt mycket om sånt när man var liten också. Det här, just så här godis magiska godiset. och choklad Kalla birken. Ja, men. Äh jag tänkte på det där med skol, skola och skolstat och sånt det var, ju alltid, det var ju någonting som var lite magiskt med det även mm. i verkliga livet Verkligen. det känns som en smart grej att ta med i, i, i en bokserie att min termin, ja, börjar, året går och... Precis, men och att skolan är så jobbig för typ alla mm. att det också är så, så skönt att det var så mysigt i, på Hogwarts <laughs> För du vet ju att det var lite, att det var lite jobbigt att flytta liksom, in till stan och börja skolan höll i sig sen liksom, att du tyckte det var jobbigt att vara jag har aldrig gillade skolan. Nej, aldrig trivs i skolan. Därför jag hoppade av över gymnasiet. Mm. Skolgade jättemycket i högstadiet. Um, har alltid umgåtts med folk utanför skolan, inte haft så mycket kompisar i skolan och så här. Så kanske därför jag också kände så starkt inför Harry Potter att det var så en nice skolmiljö. <laughs> Precis. <laughs> Och du blev lagt med det böckerna till skolstyrelsen och pekar bara. här borde det vara. <laughs> uh. ah, Okej. Okay. Finns det någon scen som du tycker är så extra stark? Du bytte ju om äh, grå att du var för Serious Black Dog. Men ah, det Finns det någonting annat som du säger? Mycket som kretsar, kretsar kring Luna Lovegood blir, har jag blivit så här rörd. Över. Vem är det nu igen? Hon, hon är lite så här. Ja, men hon är väl den konstiga på skolan som folk berättar. För att hon är udda och annorlunda. Mm. Och um, ja, men när jag var, ja, men det kanske jag kände att jag kunde identifiera mig mer när jag var till typ 13. Uh, för hon tänkte liksom på, typ så här, på ett annat sätt lite grann. Hon mm. får um, också reta henne och gömde henne saker och uh, ja, men när typ så här. <hör> jag tänker liksom i böckerna för nu har jag sett filmerna så mycket på sen. Men när jag läste... Så, det är också samma sak med henne, att de har förstört hennes karaktär i filmerna. För jag gillade henne mycket, mycket mer i böckerna och kände att jag kunde identifiera mig mycket mer med henne i böckerna än vad jag kunde i filmerna. För då blev hon mm. också lite, lite för... Karikatyr, ja. quirky. Precis. Äh, men hon är så flummare. Äh, så allting... Nästan allting typ kring henne i böckerna så blev det så här extra myskänsla. Mm. Och man gillade när, hon, när det handlade om henne... Men det är ju skönt att kunna identifiera sig med folk som gör saker på ett annat sätt. Mm. Ja, verkligen. Nice. Och, men så, den här serien 400 miljoner x är J.K. Rowling är typ den enda författarmilljardären har mm. Här läst mm. Och det finns såhär, Harry Potter Land och mm. en jättestor... Harry Potter Hotell ja, i, London, i London som jag vill åka till. När ska vi åka dit? Ja, snart. <laughs> <Jag bara efter. laughs> Men vad, vad tror du det är som gör att det funkar så sjukt bra? Hela världen känns det som. Jag tror att, att det är det här: Att det är så himla. Att det handlar så mycket om familjen på något sätt. Eh, men att hans föräldrar dör. Hela hans uppväxt är så dramatisk. Mm. Jag tror att man kan identifiera, alla kan identifiera sig med något som är jobbigt med i hans liv. Liksom. Mm. Uh, han är också så här utanför på skolan. Det gör, typ, folk tycker inte om honom. Eller folk tycker att han så här, du ska inte tro att du är något. Hela den Just grejen. Det. Så jag tror att många gillar det för att man, man så här, hittar någon typ tröst i hans familjesituation eller typ, så här, hans uppväxt eller mm. något. Men just det med tröst, det är ju så speciellt ändå. Mm. och som vi pratade om innan att man kan låta, jag kan också låta filmerna gå hemma som någon slags brus äh. nästan och bara, mm, vad skönt, vad mysigt, det, det här känner trikes. jag igen. Liksom. Men samtidigt är de så här superbrutala, det är mm. jättemycket ondbråd död och huvudpersonerna är liksom, han blir så höra, tragiskt. Jag fick höra om någon tjej som hade legat med vold, Voldemort, alltså skådisen. Att det var sjukt att ha det, precis, ser vi. Att det var sjukt att ligga med Voldemort. Refines, eller han? Ja. Jag förstår att han ändå måste ha ett liv. Det är helt sjukt. Men du, du förstår att det, att det är olika, att karaktären inte är så. <laughs> Men det är ju ändå så att du ligger med Voldemort. Alltså... Check. Ja. Vem skulle du vilja ligga med? Uh, alltså jag är ju ändå kär i Alan Rickman. Snip. Uh. Snip. Alltså, kan vi prata om snip? Ja, uh, låt oss. Vad ville du säga om snip? Jag hade ju en period i mitt liv när jag skrev ut bilder på Snip och hade som omslag på alla mina Zachareli på och sånt här <laughs> På grund av alla Rickman då, för att ja. han har ju det snipigaste ansiktet. Hur ja. ser han ut? Alltså, ja, men det, han är ju ändå sexig. Det är inte, han han, har, år gammal han bara, är ju 150 år gammal. Han har ja. säkert varit 150 år gammal sedan han var 10. Liksom. Mm. Det är något med hans ansikt. Alltså, han har ju det mest humoristiska utseendet mm. i världen. Alltså, man tittar bild på honom så blir man så här uh, alltså, så otroligt dramatisk i just Harry ja, också. Och så ja, att mörker han kan utstråla. Det är liksom... Han är men det är fantastisk. någonting med rösten också, tror jag. Ah. Det blir så ah, ja. han är så Men gud, att ha sex med honom, det är ju å andra sidan väldigt SNM-aktigt, tror jag. Alltså, hur kunde, hur kunde vi komma in på det här? Det är för att jag bara vill prata om sex. vet inte. Och jag hade kult. Det är så äckligt. Hjälp. Det var så mysigt med Harry Potter. Jag bara, men vem vill du helst med? Ja, och nu har vi avslutat det. Uschaliga med Ron. Ja, ah, nej. Det är nog inget kul. Vi, vi skippar det. Ah. Men. Hur, hur. Om du skulle övertyga någon som inte har läst eller sett filmerna. Och liksom om storheten. Ah, gud, jag tycker jag typ bara, inte det behövs. Det är bara så här. Man skulle ju bara lä, läsa. Ja, man borde lita på mig. Ja. Ah. Typ. Ah. Och så här, Samtidigt så. Men det är ju liksom den bästa sagan. Mm. Jag har i och för sig inte försökt läsa sagan om ringen. Men jag har fått fram att det liksom är mycket, mycket, mycket mycket och mycket mer detaljerat. Ja, och alltså det, det känns som att, att det är inte är för alla heller, det är för Nej. killar eller något. Eller jag vet inte. Uh, men det känns som att Harry Potter är ju så jävla lättillgänglig. Och så här, mm. uh, jag vet inte, man kommer in i det väldigt fort och är väldigt lättläst. Finns det här Harry Potter, jag ju i din musik, som folk inte har upptäckt? Jag måste tänka. Nej, men det måste jag ju göra snart. Det måste ju skriva det in. Uh. Det, det finns ju någonting som heter Wizard Rock. Visste du det? då Nej, men alltså som en typ uh, med oh. band som kallar sig för så här Drake och the Malfoys och så sjunger de låtar om oh, där. Fan, med, med, liksom mycket. ur olika karaktärers perspektiv och så, uh. Uh, och tydligen så ska och det finnas en festival som heter Rockstock. Alltså, vad like, oh, <laughs> Wizard Rock. Varför har inte jag fått spela där? Nej, men exakt. Du kanske måste liksom... Jag måste få headline. Du måste, få, du måste göra sådana råtar. Ja. <laughs> jag ska börja göra Wizard Rock. <laughs> uh, jag måste också börja berätta att uh, på Rodeo så har vi två bassa mode, modejournalister, Agnes Bernhjelm och Hanna Johansson. Mm. Uh, och när jag har frågat runt lite så, så visade det sig att uh, Agnes Bernhjelm var admin på Hogwarts.nu. Nej. Jo. Uh, och Hanna Johansson brukade skriva Harry Potter fanfiction när hon var ung. Det, så det, det, det, det liksom dyker ju upp så här hardcore fans lite överallt. Kring, på ställen. Mm. Har du någonsin skrivit fanfic? Nej, Nej inte. Nej. Alltså jag har nog inte hållit på så mycket med Harry Potter för att de har läst och tittat på det. Nej. Använder det som Fast. terapi? Ja. Kommer du någonsin tröttna? Nej, det går inte. Och jag läste om Jag tror att äh, den här... Äh, Alltså bok nummer sju innan de sista. Eh, vad heter den? Jag vet inte, jag kan inte ording. Uh, Half Blood Prince. Uh. läste jag om. För typ, ja, men också i julastlet. Typ. Och så här, hitta nya saker. I den. Den måste jag ha läst kanske 14 gånger. Mm. Och så här, jag läste läs om den nu. Men det är så bra att det är så många. För att man kan liksom. Man, om Man har läst hela varvet och man läser bok ett igen. Så hittar man ändå nya saker, glömmer bort grejer. Så här, det, det är ett perfekt liksom, amount av mm. liksom, saga så att man inte kan tröttna. Längter du efter liksom, nya böcker i samma universum? Ja, alltså jag gick igenom någon sorts här separation. Alltså, jag tyckte det var jättejobbigt att läsa sista, sista boken. Ja. Jag tyckte typ inte ens att det var kul. För att det var sista gången. Det är slut. Ja, jag tyckte det var fruktansvärt. Så att, äh, jag hade nog velat att det bara fortsatte. <laughs> för evigt, ja. på en loop. Typ. Om du var tvungen att tatuera någonting som man har med Harry Potter att göra, vad skulle du göra då? Jag skulle nog bara tatuera. Tänk var fint att ha en liten bild på Dumbledore. Portratera. <laughs> <laughs> <laughs> Äckligt. Kan det inte bli att följa med när du gör visst. Visst. Men Jag måste tänka lite på den faktiskt, men jag vill inte skriva typ like, the boy who lived eller sånt där tentigt. After all this time, uh, always. Det är fint att ha Hedvig, kanske. i mm. är gulligt Nej, jag skulle ju tata er in en fet drake, såklart. En sån där Norwegian, eh, vad heter de? Ja. Swedish Spottsnaut. eller vad <laughs> heter <laughs> <laughs> ja, att vi Jag får, gillar drakar. Vi får följa upp det här mm. eh, på Gudeo, helt enkelt. Eh, och hänga med när du ska tatuera dig. Absolut. Så himla mysigt mm. att prata Harry Potter med Jag kan prata om det här hur länge som helst. Vi, vi gör ett avsnitt två ja. Vi är sju avsnitt <laughs> Exakt <laughs> på loop. Du har hört Leva Life En podcast från Sony och Rodeo Hitta alla avsnitt och extra material Från våra gäster på Rodeo.net-leva-life